De szerkesztő Farkasházi Tivadar és Sinkó Péter Kedves hallgatók, az 1985-ös rádiókabaréból hallanak részleteket. Szóvivők: Nagybandó András és Verrebes István. Jó estét kívánok. Önök most a rádiókabari 1985-ös szilveszteri műsorát hallják, és nem az elmebajnokság elődöntőit nézik. Önöket én nem tekintem az ezerfejű Egri Jánosnak, és én nem ülök bele a villamoszékbe, hogy 60 másodperc alatt válaszoljak 15 kérdésre az adott témában. Én a felmerülő kérdésekre most olyan gyakran mondok paszt, mint Szilágy János a halló itt vagyokban azt, hogy nézze asszonyom. Kérem, én is ismerem az elmúlt év gazdasági eredményeit, akár csak Önök, és amióta ismerem ezeket a gazdasági eredményeket, én is megtanultam veszteni. Kérdezem én ennek alapján, hát muszáj nekünk átlépni abba a fránya 86-os esztendőbe? Hát végülis ki nem tudja közülünk, hogy mi lesz itt jövőre. Tavaly is 1984-ben felkészítettek bennünket pártunk és kormányunk vezetői, hogy az idei 85-ös év nagyon nehéz lesz. Jó, ebben nem lett igazuk. Mert annál sokkal, de sokkal nehezebb lesz. Most év végén az egyik KB közlemény ki is mondta, hogy az idei esztendő a Vártnál is nehezebb volt. Igaz, attól, hogy kimondta, még nem lett könnyebb. Már érdekes, hogy a hivatalos közlemények se beszélnek, minden esetben hivatalosul. Csak akkor, ha valamit ígérni kell. Amikor kérnek, akkor rövid, tömör érthető magyar mondatokat kapunk. Na, az idén ebből volt a több. No, tavaly, tehát ez a megmondtuk előre korszak volt, hanem idén minden megváltozott. Az 1985-ös évben tetőzött az újkor nyitánya, ez pedig nem másé volt, mint a szereteté. Új korszak jött új jelszavakkal. Például ilyenekkel, hogy szív gyűjti szívnek szívesen. Meg ilyen, hogy keressünk egymáson gyerekek. A pénz a legszebb szó. Meg hogy segíts, és az Isten is megkopaszt. Kérem, ezt az új korszakot tulajdonképpen egy mozgalom beindítása idézte meg, vagy két évvel ezelőtt gondolom, sejtik, mire gondolok, Elkezdtünk ugyanis gyűjteni az új nemzeti színházra. Közben színbányáink rohamosan avultak, kohászatunk, gépiparunk alatt rengett a dekonjunktúra, nőttek az árak, Jancsó Miklósé kicsiánozták a Kecskeméti Katona József színházat. Mi ennek ellenére egyre csak gyűjtöttünk az új nemzetire. Hát persze tudom én, hogy demagóg vagyok, mert ez a pénz nem az a pénz. A kultúrára fordított pénz nem ugyanaz a pénz, mint a többire fordított pénz. Én, mint kultúrára szomjas állampolgár, tulajdonképpen alig várom már, hogy az új városligati nemzetiben megnézhessem mondjuk a bankbánt vikidált Gyulával a cím Hát, ha még a Melindát majd az ulma Mónika játszik. Már most megveszem a jegyet, hogy még jó helyet kapja. Na... A Nemzeti Színház gyűjtése után már semmi nem tudott gátat szabni a szeretet áradásának, és kapóra jöttek az afrikai éhezők, akiknek, megmondom őszintén, valóban a legjobb szívvel adtam volna. Ha például a négy órás filadelfiai meg Wembley-beli rockkoncert szüneteiben megmondta volna a Jack Nicholson vagy a Rajiv Gandhi, hogy hol fizessek be és mennyi. A tanástalanságomban átmentem a szomszédomban lakó nyugdíjas Anna nénihez, Mondom neki, Anna néni, nem afrikai származás önvéletlen? <gül> Azt mondja, nem lelkecsként pomázi vagyok. Nem baj, mondtam, fogja, itt van 200 forint, magának is jól fog jönni. Jövő hónapban fölmegyek a harmadikra, ledobok egy pár pokrócot magának. Ugyanis én a hónapok végén valahogy afrikaiak helyett sokkal több nyugdíjassal találkozom a lépcsőházban. <gül> De tudom, maguk vagyok, mert ez a pénz, nem az a pénz. Hát persze, én magam is felajánlottam a színházban félhavi fizetésem az éhezőknek, a másik felét meg hazavittem, nehogy mi is úgy járjuk. Hát persze, tudom, demagóg vagyok. Egy demagóg az európai túltermelés által agyontáplált, elpuhult, környezet, romboló falánksággal, energiapocsékoló, fogyasztási javakban tobzódó, szőrösszívű kispolgár vagyok. Hát persze, hogy kötelességem áldozatot vállalni a rászorulókért. De hát ahhoz, hogy adakozhassak lassan, már kéreket nem kell. Láttam a televízióban, hogy az úttörők, a szegény berhidai nyugdíja saját kezébe tették le az összegyűjtött forintokat. Mert a mai úttörők már óvatosabbak, mint mi voltunk. A szocializmus kezdeti periódusában, a proletárdiktatúrában diktatúrában szűk körű gyakorlat tett eleget a sivár jelszónak, hogy tudni, hogy fizessenek a gazdagok. Ma már, amikor a szocialista demokráciának egy fejlettebb szakaszával értünk, a gyakorlat több rétűvé vált, mivel az egykori elszóhoz hozzátehetünk egy szélesebb körű igényt, hogy most már fizessenek a szegények is. <gül> Hanem most jön az ász, amivel elfogják az állampolgár utolsó gyenge ultiát. Amikor azt hinném, hogy az államigazgatás kezében nincs már több ütés, kiderül, hogy még mindig van, és az államigazgatás ki is játsza az utolsó adóját. Hogy jó lépjünk az új évbe, minden januárban életbe lép egy új adórendelet. Hogy az a sok maszek ne tudjon tovább harácsolni, megadóztatják mindazokat, akik ellenőrizhetően az állam által jutnak többletjövedelemhez. Akik annyit keresnek, amennyi papíron leellenőrizhető. Az a maszek, aki nem ellenőrizhető, pedig bevallás alapján adózik továbbra is. Így a közterhek kiegyenlítődnek, mert azt a különbséget, amit nem lehet leellenőrizni, most befizetik azok, akiket lehet. A nap, hogy már eleget tettem egész évi adókötelezettségemnek, majd tessék általánosítani, nem pusztán magamról beszélek, szóval eleget tettem progresszíve, lineárice és automatice, December 5-én kapok a tanács VB pénzügyi osztályának adó csoportjától egy idézést. Így, idézés, ez a fejcím. Mikulás napján a központi bizottság közleményének előestéjén. A szöveg így hangzik. Kérem XY ilyen és ilyen cím alatti lakost, hogy N összegű adó ügyében, a hülye leszek bemondani, hogy mennyi... Akkor délelőtt vagy akkor délután, amikor nem ütközik munkaidejébe, az én papíromon egyetlen időpont szerepelt, mert a tanács még a munkaidőmet is ellenőrizhetően beosztja, ezen és ezen az emeleten, ilyen és ilyen ajtószám alatti helyiségben ügyfélként megjelenni szíveskedjék. Most is figyelni, a most jön a behízelgés. Az idézésre történő megjelenés állampolgári kötelesség, amelynek elmulasztása törvényben meghatározott következménnyel, zárójel, ezer forintig terjedhető pénzbírság, elővezetés zárójel, bezárva járhat. Hát ha eddig csak kacérkodó vonzalom élt szívemben az adóosztályirán ezután az idézés után ez az érzési bimbózó szerelemmé mert hogy, hogy van ez tisztelettel én az adófizető virilista kapom ezt a bűnözőknek kiáró tenor. a sok szeretetet szomjazó felhívás után hát miért ez a hideg szemtelenség? az állam kérdemény. Hát miért nem akarja, hogy a kötelességemnek is az iránta való szeretetből tegyek eleget? Há minden más volna, ha az adómat egy szerettemnek fizethetném be. Na de ennyire azért még nem dúl közéletünkben a szívjóság hérosza. Mert én kérem, a szocializmust szeretem egész valommal. Az állammal kapcsolatban azonban még nem dobbant meg csélcsap kis szívem. Az államot még nem sikerült igazán szeretnem. Hogy ezt miért mondom ilyen szeretettelen hidegséggel? Hát mert nem akarok demagóg lenni. Mert tudom, hogy az a pénz, amelyik az államnak jár, nem az a pénz, amelyikből a szocializmus felépítjük. <Szorítan> Ez a pénz nem az a pénz. Az a pénz, amiből majd a szocializmus épül föl, az valóban egy szeretetteljes meggyőződés által megtérülő pénz kell, hogy legyen. Hát igaz, hogy ezt az összeget még csak ezután kell majd megkeresni. Abból az összegből, amiből a szocializmus építjük föl, abból talán az állam már egy fillér adót se vonhat majd le. Hát hogy ehhez mi szükségeltetik 1986-ban, gondolom hit, remény, de főleg szeretet. A szilveszteri kabaré hírei. Rovat vezető, Géza! Tovább bővítik a Ferihegy repülőteret. A Ferihegy 1 és Ferihegy 2 után az illetékesek tervbe vették Ferihegy X megépítését is. Így majd az utasok kitotózhatják, hogy honnét indul a repülőgép. A helyes megfejtők között a malév elveszett csomagokat sorsolt. A Szott és a Magyar Posta megegyeztek, hogy Berhidán és Peremartonban segélykérő telefonokat szerelnek föl. Az első forró drót már is közvetlen összeköttetés biztosít Özvegy Kovács Béláné nyugdíjas és a Neoton família között. Tegnap este magukat meg nem nevező fegyveresek eltérítették a Mahart Gellért tér és Dimitrov tér között közlekedő villamospótlók kis hajóján. A hatóságokkal folytatott alkudozás után a terroristák politikai menedékjogot és ürühúst kaptak az Asztória Szállóban. A Yamashita és a Skála kereskedőház keretszerződést írt alá, amelynek értelmében a japánok személygépkocsikat küldenek a Skálába. A kisfogyasztású gépkocsi limuzin és kópé változatban kapható. A városmajori ásatások során a munkás egylet teniszpálya közelében egy középkori sír találtak. A sír egy középkori páncélos maradványait rejti, mellette lapát, rajta felirat, Krisztina kettő. Összeült az első országos cukrász parlament. Határozatuk értelmében a képviselőfánk mentelmi jogot élvez, még nyáron sem vihetim el a kölyál. leesett az első idei hómunkás a Gellért-hegyről. Gellért István alkalmi hómunkás elmondta, hogy vizezték a védőitalt, mire ő, mire ő mérgében a többszörösét megitta. Ilyen vidám hangulatban akarta letakarítani az olajágat, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant. Zuhanás közben beszorult egy kátrányos hordóba, attól a perctől kezdve a hordóval gurult. Rágurult az Erzsébet hídra, és csak annyi ideje volt, hogy kitegye a garázsmenet táblát. A busávban végig gurult a Rákóczi úton, és meg sem állt a baleseti sebészeti. Ott kiszedték a kátrányos hordóból. Miután látták, hogy kátrányos helyzetű, a hordó... Az ötödik kerületi tanács soron kívül kiutalta. Jubileum. Tízezredik vendégét fogadta Kis Rozália GMK. Nincs hír az expedícióról. Második hete hallgat a Monspart Sarolta nevét viselő expedíció rádióadója. Mint ismeretes, az expedíció két hónapja indult el megkeresni az Útinform jelzései alapján az új Kecskeméti autópálya határúti bekötőszakaszát. A legutolsó rádiójeleket 14 napja vették, amikor az expedíció vezetője közölte, hogy előtte áll egy fekete cerkóf majom, az irataikat kéri, vagy üveggolyókat követel. Szakértők szerint az expedíció felkutatására és az autópálya befejezésére egyre kevesebb a remény. Jó hír a budapesti autósoknak. Lesz elég fagyálló az idén. A kezdeti ellátási hiányosságok pótlására az Osztrág Main cég néhány csemegeboltban megkezdte a fagyálló hárslevelű árusítását. Idegenforgalom, szívet cserél, aki hazát cserél, tartja a közmondás. Az IBUS tájékoztatása szerint 1985-ben mintegy százezer új szíves látogatott haza Magyarországra. Állapotuk kielégítő. A nagy esőzések miatt több helyen fennakadás volt a közlekedésben és a déli gyümölcs ellátásban, jelenti a BKV és a Délker közös közleménye. A nagy esőzések és a déli gyümölcsért sorba állók miatt több helyen forgalomba állítottak villamospótló autóbuszokat, metrópótló villamosokat, autóbuszpótló lovaskocsikat és citrompótló lovakat. Botanika! Érdekes természeti jelenségre figyelt fel piliscsaba határában egy erdőkerülő. Az egyik bokor lerázta magáról a havat, béka megközelítette az őrbódét, és suttogva megszólalt: Őrnagyelftár, kérek egy kis rumos teát! Központi Népi Ellenőrzési Bizottság javaslatára a vendéglátóiparban tapasztalható egyre fokozódó súlycsökkenések miatt a dobos dobostortát ezentúl kisdobostortanéven kezdte. A Farmátrét külkereskedelmi vállalat Moszkvában megkezdte a Bánfi hajszesz árusítását. A Magyarországon kedvelt hajnövesztő a Szovjetunióban Stalichnaja Bánfinovics néven került. A csak külsőleg ajánlott hajszesz a boltokban kettő és 5 óra között kapható. A kormány azt is elrendelte, hogy munkaidőben Tilos hajat növeszteni. A híreket Súnyószki Silvia és Mécs Károly olvasta fel. Daily News: A töként Church találkozóin Budapest. Talking show in Hungary. Mr. Ronald Reagan érkezett Ferihegy egyre. Mihal Gábor Bacsó Ferihegy ketterre. Regan, Lucky Hotel Hilton, Mikhail Gorbachev Hotel Volga. <laughs> uh, Portugal Match <Mott>, El Torelte, <laughs> The two First Lady Nancy and Rice are looking to Charnok of Mr. Tolbohin. <laughs> Supermarket Washaroni, Nezagatni Cheapagatni. <laughs> Tokai Salami and many many crumply Megmaradni. In the Parliament, Mr. Paul Lashancy give a lunch, very good abbey, and souvenir from Hungary. Kedro bebresteora, alarm clock, made in mom, et kilo, who's deka. Very <laughs> <laughs> pontos, and fair fair kilo, pirosh paprika, a kingstar ball. <laughs> Mr. Reagan and Mr. Gorbachev, after first talking show, going in the Hilton Casino playing roulette, Poker, Baccarat, and Blackjack. Mr. Pauloshosi never get take back. But Hungarian Alan Polgar, <laughs> Mr. Lohosi in the press of so an UkeTotajjgawal well. After the World Conference, Church everybody have a chance, a big ramming, a willag, be care. Nachrichten <laughs> in deutsche Sprache. Meine Damen und Herren, Miss Ungarn, Miss Maja Osa, nach dem ersten Budapest Grand Prix wurde die schönste ungarischen Mäten stattfinden. Die Sponsoren sind da also Fabulissimo, Diorissimo und sapanissimo! Niki Fenissimo, Vukete Haar, Shampoo, Zentrum, Fotex natürlich, Mildesort, Sofiane sind da. Und kommt die weltberühmten Zigarettenfirma Kamel. Kommen also die Puppush-Damen von <lacht> von Schöne Kleidermode, die ganze ist sehr schnass. In der Zeremonie der weltberühmten ungarischen Reporter Krudinak Alajos wurde in der Seneca-Ilovis arok ja. Und nun die Preisen. Die DIAG sind folgende. Diesen Kielense, die 19. Drei-Jahre-Reise nach USA, Kanada, Tahiti... Fidzi, Honolulu und eine Million vorhin noch dazu. Die schönste, die erste, aus Elche Miss Ungarn, Miss Majaorsak, kappert einen Vertrag exklusiv sehr mit dem Erkel-Ruchahas und Kisarolagos-Reklam-Privilegium mit den sekeskarpitos iparis Ipari Applaus <lacht> Внимание! Most контакт A pervi 1 Grand Prix gavariit magyaroski automotor Sándor Dávidov. Lényegében, Eh, ja, beszél, eh, valjék, Mojoroda, Formule, Adin, cirkus, mnogo miljo, emberi, és viddies, eh, vengerski autoverfeny, eh, 1 minuta, start és turbo, mizeria. Eh, harošo, tréning, Alan Prost, Keke, Rosberg, McLaren, Porsche, Ayrton, Senna, Nigel Menzel, Lotus, Nelson, Pike, Brabham, Michele Alboreto Ferrari, eh, sovjetski pilot, eh, Sášo Tyškevič. A tetsz, Bül Partizán. Sáša, automobil, eh, interesny v motore za Porsche. Kiper na Starcke 2 Wengerski pilot Meno Mono <laughs> i turbo Rudi. A nő időt a start után, nincs Danlopt, nincs Pirelli, nincs Michelin. A nő időt futozódt gumival. Signal képer start micsé, hungaros starter el a poszodon. Mindketten piros lámpa ég, három kocsi tojja ég. Feltehetően. Fel fortoviz, temperatur voda, bút, bút, bút, bút. <laughs> Koniec firma, <laughs> eto bül vengerski, form jen v, kerepes tarcia, pardon, tarcia. <laughs> Kérem, az ülői úton nemrég megnyílt, gondolom önök is tudnak róla, egy söröző, amelyet az egykori Bajor király leszármazottja, Káltemberg úr vezet. Káltemberg úr tőzsgyökeres Bajor lévén úgy beszél magyarul, mint a Pécsi Blanka, <tos> és ezerszer jobb üzletet csinál legálisan Budapesten, mint a világnak azon proletáriai, akik a Garai egyesülnek illegálisan. <tos> Nincs itt, kérem, semmiféle társadalmi feszültség, hiszen végre eljött az idő, amikor az európai arisztokrácia itt hajlong előttünk. Mi ez, ha nem győzelem? Azonban, hogy az arisztokráciának mi a véleménye a szocialista berendezkedésünk vállalkozói miben létéről, azt most önök is megleshetik a királyi utód és szántsegédjének beszélgetéséből. A felséget Bárdi György Árca, a szántsegédet Márkus László. Leopold? Igenis, Bajor királyi felség. Hozza be az állarcomat és a sperhaknikat. Már is, uram, de miért? Be akarok tölni a magyar piacra. <Színt> Engedje meg, hogy ezzel összefüggésben ismertessem a kabinet, irodánk legújabb jelentését. Szivá oktassa ki, Léopold. Királyi felséget Ferencvárosba akkreditált parancsőrtisztje jelenti, hogy a Kinizsi utcai Bajor királyi sörözőnkben 11 órakor friss csapolás volt. Helyes, Léopold, hadd tudják meg a rebelis magyarok, hogy a sör folyékony király. Engedjék meg, rámutatom arra, hogy a magyar sörgyárak nagy riadalommal fogadták felséget, bajor sörputcsát. Tudom, különösen az a felkapaszkodott dréhel. Tudja, aki később kőbányai a magyarosít. <tos> Bár nem az én dolgom, felség, de olyan snasz, hogy egy bajor királyi herceg kocsmát a francstadba. Zászlót bontottam, Leopold, A kerületi pártbizottság székháza mellett. Hosszul közelíti meg a kérdést, Leopold, Nem a kocsmánban van a pártház mellett, a pártház van a kocsmán. De ön közös vállalkozásba kezdett egy kommunista kolhozzal, a skála koppal. Nem tagadom. Ezek még a királyi felsége címerét is át fogják festeni. Zöld mezőben egy skála kópé. Képzelj el, amikor egy fogadásra az ajtólálló bemutatja önt Ludwig von Kaltenberg, Bajorország királyi hercege, Brandenburg kormányzója, Württemberg helytartója, a Royal ruha pantaló osztályának vezető. Leopold, maga mosdatlan szájú. Egyébként is felhívom a figyelmét a kifogástan magyar kiejtésre. Az üzleti életben itt másként nem boldogul. Tudom, királyi felség, a kamar titkos találcsosát is azért mértoztazott, úgy kirújni, hogy a lába sem érte a földet, mert kétszer is hibát vétett egy rendhagyó magyar ikesigen ragozásánál. Sőt, Léopold, ki fogom rúgni azt a dagat, rosszul öltözött pojácát is, aki a munkaebéden kanállal ette a hántott hús. <Szor> Leopold jelentse, hogy mi újság a sörzönben. Ó, helyet, király felség. Kinizsi utcai hely jelenti, hogy az elvtársak jó hangulatban söröznek, és lapják a sör alátéteket. <Szor> A főpecsétőr viszont azt jelenti, hogy elfogyott a körözöttes Sóstangli királyi felség. Azon napótól mi a Kálvinté, tér, egy Barkas mikrobuszban ott áll az albán király. Hová süllyedtünk a Calvin téren, az albán uralkodóház árul, azt gondoltam a japánok. Leopold, maga ne a japánokat, a hióító dinasztia most akar egy közös vállalatot csinálni a melkó És mit szólnak ehhez a Romanovok? A kékvérű arisztokraták vörösökkel. Leopold itt nincs színválasztás. Ha ezt egy Habsburg látná... Nyugodjon meg Leopold, majd ők is jelentkeznek. Képzelje el, micsoda klasz grillbüfét nyithatnának a várban, félbevágott zsemléket árulhatnának fasíttal, úgy hívnák habsburg Felségét, teljesen fel vagyok háborodva, már teljesen aklimatizálódott a kommunista viszonyokhoz. Apropó Leopold, vigye a kis királyi hercegeket az utó áurászba shoppingolni. Míg válogat felültetheti a gyerkeket a kétfolyintos hintalóa. Jó, majd várok, míg ürül egy fehér ló. Felség, felvette már a kapcsolatot az itteni uralkodóházra? Hogy nem, most nyitottam egy pizzasütőt a Jászai mai tévében. Felség, ennek nem lesz jó vége. Magyarországon munkaerőgondok vannak. Ezt is lerendezzük, Leopold. Már ki is tettem egy táblát a sőző e-munkás felvétel. És kik jelenthetnek munkára? Kiályok, Helszegek, Gófok, Naplopok és Búzó. Én ezt nem csinálom tovább. Én alkalmatlan vagyok arra, hogy ezekről az üzleteknél asszisztáljak. Miért oztassék nekem felmondani? Leopold, mi ez a cseréttempó? Én önnek nem mondok fel, hanem érdemeinek elismerésével, saját kérésével. Más fontos megbizatása miatt száműzöm a De Kérem előbb még fűtse be a hálószobát, és közölje a felséges asszonynal, hogy ma este fogadni kívánom. És mit mondjak a nagyasszonynak, hogy mi célból... Magyarországi tartózkodásom alatt akarok még csinálni egy leányvállalatot. Az elhangzott jelenetet Trunkó Barna írta. Az MB 1 es őszi forduló sorozatainak végén három úgynevezett csapat, az FTC, az Újpesti Dózsa és a Vasas, tényszerűen a középmezőnyben végzett. Ez a kisebb baj. A nagyobb az, hogy erre még büszkék is lehetnek. Hát ha a fradi tavalyi szereplését tekintjük, akkor mindenképp. Arról nem is szólva, hogy erről a középmezőnyben való stagnálásról alig jelent meg a sajtóban megjegyzés. Helyes, ha feltűnik a rossz. Helyes, ha elismerjük a jót, de könyörgöm. Hát szerintem jelenleg az a legfontosabb, hogy ne menjünk el szónélkül a középszerűség mellett, mert úgy maradunk. Miért olyan nagy eredmény az, hogy idén ősszel a fradi képtelen volt egy meccsen egyetlen gólnál többet elérni? Azért, mert tavaly még azt az egyet se adta, hanem kapta. Baj lenne, kérem, ha a népek és nemzetek nagy versenyében elterjedne nálunk a belenyugvás, amelynek nevében azt mondhatnánk, örüljetek, hogy nem esünk ki. Akkor örülök, ha majd az elsők között leszünk. Addig, addig énekeljen egy dalt az elégedetlen fradi szurkoló komár László. Jöjj vissza a Velflória, csak hosszát szállim már, a védelem rúgja a gold, és ha nem kapunk egy nagy zakót, Tudom, az lesz majd az igazi csoda A gól királyunk lesz a Jancsika És büszkén mondjuk, ez volt a taktika Jöjj vissza a berthbóriát S csupán Na, még egyszer jönne játszani Szőke, Varga és a dalnoki S bár feje nem fazék csak a nem hint a szék Talán egy új csatár Majd egyszer színre lép. Ezek az évek Viszonyú rémek Most a meccsekről beszélek Micsoda csapat A hangom elakadt Minden meccstől előre félek Egy-két éve micsoda blomás, blamás Majdnem kiesett az egész bagás de véget ér a nagy-nagy álmodozás. Már egyzők feje nem fozik, s a vég nem hint a szék, talán egy új csatár, majd egyszer színre lép Jöjj vissza Albert, Lórián Csak hozzád már. Egy az kis gólözön, S a előre köszön Mi Mexikóba sem megyünk Csak egyfolytába könnyezünk és egy új csatárra tovább réhezünk. Ments meg Albert Flór! Napon. Jó napot. Mit olvas? Olvasom a képes újságban, hogy leégett egy ház. Na, miért égett le? Mert későn érkeztek a tűzoltók. Miért? Hol voltak? Tűzoltóversenyünk. Szerencsés lakók. Hogyhogy? Hogy? Legalább egyszer befűthettek a lakásukban. magának sincs szene? Nekem van. Na, és hogy tudod szerezni? De minden mázsáért adtam egy kilót. Én azelőtt olajjal fűtöttem, de évek óta győzköd az állam, hogy álljak át szénre. Hát átálltam. Akkor most miért nincs elég szén? Hát talán nem számított rá az állam, hogy elhiszi. És maga mit olvas? aha. aha. Az új rendeletet, megkért a szomszéd néni, hogy nézze meg évi 5 millióna mennyi az adó. Mivel foglalkozik a néni? Gúberálással. És az 5 milliós rovatot nézi. De maga csak ne becsülje le a guberálókat. A Miskolci tanácselnök is lebecsülte, most aztán Lilla is a feje. Miért? Azért, mert egy guberálló minden reggel pontban 9-kor bedudál az ablak, amikor elhajt a tanács előtt a 190-es mertsijén. Na miért pont 9 -kor? Mert tudja, hogy a tanácselnök akkor szokta nézegetni az újságban a Ladasorszámot. A az a szokás. Amikor Angliában Harold Wilson volt a miniszterelnök, megjelent róla egy fénykép, amit éppen Zoknich stoppa. Mi? Na mit gondol? Mi volt az emberek reagálása? Hát, hogy milyen egyszerű, szerény, dolgos miniszterelnökük van. Egy frászt. Egy csomó felháborodott levelet küldtek be, hogy nem azért fizetnek adót, hogy a miniszterelnökük ilyen hülyeségekkel töltse a drága idejét. Na látja hát, ez a tulajdonosi tudat. Ha adót fizetek, részvényesévé válok az államnak, tehát követelhetek is. Aha! Hát akkor most már értem, hogy a teho ragítáló tanástagokat miért kergették meg Békás Megyeren. Miért? Hát, mert a békás megyerieknek még nem eléggé fejlett a tulajdonosi tudatunk. De én akkor se értem át. Miért csinálnak az emberek havi 40 forintból ekkora cirkusz? Na, ide figyeljen, Na. az én havi jövedelmem 8000 forint. Na. Ebből négy megy élelmezésre, kettő ruhászkodásra, 1909 a lakásre, a szakszervezet is legombol rólam, 60-at maradt, tehát italra, nőre, kártyára, lóversenyre havi 40 forintom. Na hát, erre nevezett be a te Milyen nőkre gondol maga 40 forint ő? Hát csak nem azokra a nullára leírt szabóviselt matrónákra Rákóczi téren. Akkor már inkább a te A múltkor Szászendréről beszélgettük, Igen. emlékszik látta teleferében, hogy járt, megint szegény. Nem. Egy amerikai millió most több százezer dollárért porcelánokat akart vásárolni hollóházán. Nem tudtak bemenni a raktárba, mert nem találták a raktárost. Miért? Hát hol volt? Nem tudom, talán a raktáros versenyen. Hát igen, a Dollár Exportunk idén nagyon szerencsétlenül alakult. Ez a kisország tíz éve kardélen táncol. Nézzük csak az idei évet. Asszáj! Fagy! Árvíz, földrengés, aztán itt van egy csomó iparág, recesszió, infláció, csökkenő támogatás, növekvő elvonás, energiagondok, romlás. Mégis, amikor Marja Jelvtárs mindezeket felsorolta az iparvállalatok vezetőinek, maga is láthatta a Híradóban, hogy milyen higgadtan, mosolyogva üldögélt ez a sok igazgató. Jó dolog is a nyugalom. Igen, a múltkor például ülök a buszon, amikor egyszer csak igen kellemetlen illatot érzek. Kérdezem a mellettem ülőt, bocsánat, uram, be... Igen? <tos> És ilyen nyugodtan üldök, igen. <tos> És miért? Hát mert még nem fejeztem be. Kabarénynak van egy föld alatti underground mozgalma. Kérem a kapcsolást. Halló, Bandó! Halló, jelentkezz! Itt vagyunk! Hol vagytok? Itt vagyunk a Hill téren, a Ruházati bolt vállalat pinceklubjában, körülbelül 5 méterrel a föld alatt. Ó, oh, okay. Hát, hogy körülnézek, az is lehetne. Na, mennyire vagytok lenne? Körülbelül 5-6 méterrel vagyunk Nem a... úgy, hangulatilag vagy mennyire vagytok? Most kezdünk följönni. Én tudom, hogy neked éles a szemed, mint a vakonnak, úgyhogy nézz szét, mit látsz odalen. Úgyis mindig azt mondják a kavaréra, hogy felszínes, úgyhogy most a felszín alatt is megmutatjuk, hogy milyen a mély. Ilyenkor, téli időben. Semmi sem lehet fontosabb számunkra, mint egy jó meleg szoba, és egy szénnel telikamra. Tehát mi az, ami általában a legfontosabb számunkra? Az, ami nincs. A színes tévé vagy a paprika hiánya csak a nap egy-egy részét teszi keserűvé, de ha szén nincs, akkor az egész napom el van rontva. És úgy tűnik szénügyben ismét meleg a helyzet túlfűtött a hangulat. Mint ahogy azt a szomszédom mondta, akiben a szobahőméről láttál meghült a vér, egy kis szénért képes lennék a tűzbe tenni a kezem. Aki ebben az országban előrelátó, az ősszel előre vásárló paprikát egész évre, télen megveszi nyárra a sört, nyáron megveszi a szenet télire, tavasszal pedig levegőt vesz. Itt a pincében egyre másra jönnek a rémhírek. Úgy hallottam, hogy Komló főterén hamarosan leleplezik a már-már teljesen ismeretlen bányászszobrá. A még megmaradt bányászoknak ünnepi nyitvatartást dolgoztak ki. Ezentúl hétfőre esik a keddi és a szerdai munkanak, kedre a csütörtök és a pénteki, Szerdán dolgozzák le a keddet és a szombatot, csütörtökön lesz a hétfői a kedd és a vasárnapi munkanap, a vasárnapokat pedig áttették 86-ra. <gül> Tény, hogy nagyfokú az előregedés a bányász szakmában. Tegnap hallottam, hogy a magyar bányászok kiszervezete a teljes tagság bevonásával négy szem közti ülést tartott. <gül> Már olyat is hallottam, hogy a Garai téren tőzeg üzéreket lepleztek le, akik barna szenet próbáltak feketén eladni. Na, imen most jött meg a legfrissebb szénhír. Egy őrültet úgy vezettek el a körzeti orvostól, mert föl akart íratni a családnak három mázsaszéntablettát. Következik Selmeci Tibor. Tisztelt hallgatók! Hála a sortatarozásnak, immár régi szépségében pompázik ez az Ódon fővárosi épület, melynek álványait egyelőre nem bontották le, mert az álványok nélkül esetleg összedőlnének-e pompás falak. A bérház legidősebb lakóját kerestük fel mikrofonunkkal, aki, mintha a mesék birodalmából lépett volna elő, hét mérföldes gumicsizmában várja a pincében kérdéseinket. Jó estét kívánok! tisztelt, hogy is mondjam, szaktárs, kolléga, esetleg mester? Szólítson csak egyszerűen Mumusnak. Nos, kedves Mumus, ön közismert pincelakó. Közismert? Túlzás. Az az igazság, hogy kimentem a divatból. Ugyan az emberek ma is csak félnek öntől. Minden gyerek tudja a mondást, vigyáz, mert elvisz a Mumus. Mostanában mással ijesztgetik a gyerekeket. Mivel? Iskola reform. Amikor szegénykém hajnalban elindulnak a nulladik órára, én még javában alszom. Ezek szerint senki cserényüzget? Kevés az időm. Valamikor minden háznak megvolt a magamumusa, de aztán tömbösítek. 12 bérház tartozik hozzám, azt se tudom, hol áll a fejem. A népi demokrácia 40. évére több mumus lett. 12 bérház az rengeteg. Meg négy hivatal. Van öt papír raktárom, három fröccsöntő műhelyem és egy reumám. Hogy szerezte? A talajvíz. Amióta felépítették a metró, teljesen felborult a pincé még hajlata. Térdig járok az Iszabban, mondtam is magamnak ebből elég volt, pakolás. Költözködni akar? Ez nem olyan pakolás. Milyen pakolás? Iszab pakolás. Ez persze semmi ahhoz képest, hogy nemrég fölkeresett gumicsónakon a tanács tagunk, hogy fizessek területfejlesztési hozzájárulást. Megmondtam, addig egy fillért se adok, amíg nyakik ülök a vízben. Nekem ne építsenek... Mit ne építsenek? Uszodát! Ráadásul a pincémmel ellentétben én teljesen el vagyok szigetelve. Van egy rokonom a Frász, de csak három évenként látogathatom meg. Összes, összes. Ő viszont sokkal gyakrabban látogathatja magát. Valóban, időnként kitör a frász. Önnek állítólag más rokona is van, például a Bányarém. Igen Ő a második emelet kettőben lakik Aranka néni. A család egyesítési program miatt Vele rendszeresen tartom a kapcsolatot Hogyan? Csótányokon keresztül. Eleinte leveleztünk De rájöttem, hogy ez egyszerű Miért? Mert a postás nem megy fel az emeletre de a csótány az igen. Kedves Mumus, mik a tervei? Hát, bizonytalan vagyok a jövőt illetően. Nemrég ugyan beiratkoztam egy tit nyelvtan hogyha egyszer eljutok Skóciába, el tudjak beszélgetni a Loch ness Na és? El, aztán rájöttem, hogy ezért nem kell utaznom. Aki a bérházunkat takarítja, az is olyan, mint a Loch ször. Miért? Ő is csak ritkán bukkan fel. Azért döbbenetes, hogy egy jobb napokat látott Mumus ilyen hétköznapi dolgokkal foglalkozik. Elég szomorú, bezzeg régen. Ej, misoda történelmi feladatot töltöttem én be annak idején. 45-ben például ott voltak az igazolások. Elég volt annyit mondanom, hogy. Hú! <gül> és az embereket kilelte a hideg. <gül> És később... Jött a Bélista, valóságos mumus paradicsom. Utána az államosítások. Annyit iezgettem, hogy kisegítőként fel kellett vennem maga mellé néhány bagyot. Kiket ijeszgetett? Amikor hát, mikor kit? 47-ben a kisgazdákat, 48-ban a szocdemeket, 49-ben a kommunisták. És mi volt a kulákokkal? Róluk ne is beszéljünk. A kulákok rémizgetéste szinte már fizikai munkának számít. Miért? Mert miután azt mondtam nekik, hogy huf, mindig le kellett sepernem a padlást. Aztán jöttek a kitelepítések, a TSS-esítés. Micsoda lehetőség. És aztán is 51-ben? Koholt vádak alapján még engem is bezártak. A aztán kiengedtek. Miért? Jól viseltem. 52-ben, váratlanul éjjel kettőkor becsöngettem magamhoz és önkritikát gyakoroltam És mire emlékszik vissza a legszívesebben? Hmm, hmm, 56-ra. Az volt a csúcsformám. Alig győztem huhogással. És 56 után mi történt? Érdemeim elismerése mellett politikai területről áthelyeztek gazdasági munkakörbe. De ez már nem az igazi. Mostanában legfeljebb képviselőket, igazgatókat ijeszgetek. Mivel? Hát azzal, hogy újra megválasztják. Őket. Na és az új adórendelet? Hát, az egy kész kiszúrás. Van egy belső utasítás... Mely szerint az adó ellenőröknek csak reggel 8 és este 8 óra között lehet becsöngetni a maszekokhoz. Látott már maga kísértetet délelőtt? Hát csak ismétlésben. Uram, ez nem az én időm. Demokrácia, emancipáció, jogi esetek. Néha bezörgetek egy-két butikoshoz, néhány külföldről hazatért zenészhez, üzletkötőz. Mint gazdasági rendőrség? Igen, de ez már nem az igazi. Itt ott egy-két vám Cédura nélküli videó, rémfilm, szexfilm, ráadásul mindenki tisztában van a jogaival. Múltkor is beszörgetek egy... Gyanús lakásban, mire megjelenik a lakó, és közli velem, hogy csak az ügyvédje jelenlétében hajlandó hegedülni. Ha. Milyen jövőt jósol a mumus mesterségnek? Nézze, ez egy kihaló szakma. Utánpótlás nincs. A fiatalok, ha rémizgetni akarnak, Ma már nem mumusnak menne, hanem minek? Közgazdásznak. Egy szóval ön el van keseredve? De. Hol? Azért előnye is vannak, ha valaki egy ilyen régi házban mumus. Hiszen a világ fejlődik, a technika meg tökéletesedik. Képzelje, én például itt a pincében antenna nélkül egyszerre tudok fogni három csatornát. Egyszerre fogja? Muszáj fogni, mert mind a három csatorna lyukat. Kállai Ferencet és Selmeci Tibort hallották. Olvasgatom az újságokat. Mindenféle földrajzi tényre rátszáfolva bizonyított, hogy nagyobb lett a magyar nemzet. több a magyar hírlap is óriásit nőtt. Akkorát, hogyha szobában ülve kinyitom a lapot, mindkét kezemet beverem a falba. Óriási, nem? Van már faltó farig újságunk is. Lassan a lakás méretéhez igazodva kell lapokat vennem. Persze a mi lakásunk akkor, hogy teljesen csak a füles tudom kinyitni. És talán még a népszabadságot, mert az maradt a régi. Már nem is tudom, mit fogok tenni, ha hírt közöl a magyar nemzet, hogy nagyobb lett a népszabadság. Viszont akkor egyértelmű a folytatás, a népszabadságot és a népszavát egy helyen nyomják, tehát akkor rögtön népszava is. Akkor viszont szólni fogok, hogy adjanak nagyobb lakást, hogy olvasni tudjak a teljesen nyitott lapokban. Addig pedig járatom a Fülest. Remélem, az nem lesz nagyobb. Engem mindig? Másképp szólítanak. Lassan azt sem tudom, mi vagyok. Az országgyűlés beszámolójában réteg vagyok. Május 1-én felvonuló. Áremelések bejelentésénél és a bűnöző kézzekerítésénél, amikor a megértésemet és a segítségemet kérik, akkor lakosság. Augusztus 20-án állampolgár. Március 15-én magyarok. Ha ítéletet kell mondanom, akkor társadalom vagyok. Ha a kitüntetést kapok boríték nélkül, akkor társ. nehogy megsértődhesse. A tanácsnál csak ügyfél lehetek, az OTP-nél pedig simán csak adós. Nemrég változott valami. A tanácsnál már nem ügyfél vagyok, hanem kedves lakótás. Soha szóval életemben nem volt velem olyan udvarias a tanács, mint most, amikor a tehót a kidomálni belőlem. És ezzel vége is szakadt az ügyfélkorszakomnak. Lakótárs lettem. Lehet, hogy így vált nálam a tanács ügyféllé. Kedves tanács VB, A településfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló levelüket megkaptam, iktattam, és 30 napos határidőn belül meg fogom válaszolni. Sajnálattal kell közönöm önökkel, hogy illetékbélyeget nem mellékeltek a levélhez. Így, amíg meg nem érkezik címünkre, nem tudunk az önök ügyével és panaszaival foglalkozni. Kérjük, hogy vagy a tanácselnök személyesen, vagy valamelyik aktivistájuk, Hozzá el az 50 forintos illetékbélyeget lakásunkra, kedden, szerdán vagy pénteken, este hét és 8 óra között, a család fogadóórái alatt. Mellesleg kívánjuk megjegyezni, hogy a településfejlesztési hozzájárulás fizetése tulajdonképpen nem családunk osztályára tartozik, de méltányosságból foglalkozunk az ügyet. Az, hogy megépül-e kerületünk túlsó szélén a tanúszoda vagy sem. Számunkra legkevésbé fontos olyan népgazdasági feladataink mellett, mint a hús és gyümölcs vásárlásunk a piacon, vagy például mint családunk ruházkodása és OTP részletei. Óriási gondokat okoz, hogy 13 éves lányom, 39-esre nőtt lába, egyszerűen kinőtt a dotációban részesülő gyermekméretet, és így a cipővásárlásra tervezett kiadásainkat is. 14 éves fia, maghetesben tartott ballagási bankettje, felemésztette az érettségi előtt álló nagyobb lányom esküvői vacsorájának összegét, És így az esküvő beruházását át kellett tennünk a következő költségvetési évre. A tanuszodát mi csak 1995-re terveztük a kerületben, mert úgy gondoltuk, addigra elkészítjük a gyermekeink egészséges nevelését szolgáló fürdőszobánkat, wc és s hozzátartozó szennyvíz elvezető csatorna hálózatot is. Úgyhogy kérjük a tiszteltanács VB-t, hogy a nem törvény erejű rendeletünk alapján fizessen be családunk pénztárába évi 20 ezer forintot mint családfejlesztési hozzájárulás, azaz csahót. Kérjük, hogy a mellékelt választevé felhasználásával nyilvánítsanak véleményt, és ennek értékelését követően családon fog dönteni arról, hogy önök mit akarnak. Amennyiben tiltakoznak vagy nem válaszolnak, családom aktivistái fogják felkeresni önöket, köztük feleségem. És az anyjai. És biztosak lehetnek benne, hogy rá fogják beszélni önöket a fizetés. Amíg az illeték és a családi hozzájárulás megérkezik, sok szeretettel üdvözöljük a tanács minden aktivistáját, tiszteltetjük a tanácselnököt és a VB titkárt, sok a feleségüknek és a titkárnőjüknek, na csahó! Azon gondolkoztam, ha már nem vagyunk a pincébe, hogy vajon miért van az, hogy a boros pincék, a borozók, azok mindig lekerültek a pincébe. Volt, aki gondolkodott már rajta, hogy miért? Rájöttem, tudnék lefelé józanul könnyű menni. Főfelé meg négy kézláb nagyon könnyű, s emeleten lenne van, hogy borzasztó lenne négy kézláb lefelé tartani. Nos, hát akkor lépjünk mi is egyet a pince felé, következik Selmeci Tibor. Ki nem látta még a tévében csodás parlamentünket, ahogy a Duna tükröződik? Ez a felvétel a parlamentről nem csak a szépség kedvéért készült, ez a tükörkép jelent is valamit. Nem, nem azt jelenti, hogy fejjel lefelé tárgyalnak benne a vonatják. Ez azt jelenti, hogy milyen irányba vannak még lehetőségeink. A térképet szemlélve egyből látszik, hogy terjeszkedési gondjaink széltében már megoldódtak. Ahogy mondani szokták, hazánk épp olyan, mint Anglia, csak Angliát tenger veszi körül. Fölfelé nem terjeszkedhetünk. Egyrészt sokba kerül, másrészt a régi elszó, hogy fel a csillagokig már megvalósult. Ha megfigyelik, az országház épülete egészen addig magasodik, amíg el nem éri a rajta levő csillagot. Na de lefelé! Korlátlanok a lehetőségeink. Hát mi minden rejlik itt nálunk a föld alatt. Kincsek, pincék, kazamaták, kondicionáló szalonok, szoláriumok, raktárak, borozók, irodák, műhelyek. Más népnek a múltja van a föld alatt, nekünk a jövőnk. Erre terjeszkedhetünk, és az új jelszó, alsó határa sárga föl. A gyerek versike szellemében fejlődtünk lementem a pincébe, vajacsipegetni. csipegetni, utánam jött édesanyám, és azóta tejboltunk van a szuterén. Miért van az, hogyha valami fent a napfényben nem sikerül, akkor a pincében virágzik? Fajer András. Hát én el tudom mondani a velünk szomszédos házban működő kájhás esetét, aki egyedül smirglizgeti azokat a régi vaskájhákat, amit oda visznek neki, és nagyon jól megél belőle. Most, ha ennek a kályhásznak odaadnának egy tűzhegyárat, akkor azonnal kellene egy igazgató, legalább két helyettes. Kellene mondjuk mozgalmi helyiség, kellene mondjuk szociális helyiség, fekete-fehér öltöző kellene ellenőrzési osztály, kellene bélyegző óra, kellenének TMK-sok, akik a bélyegző órát javítják, kellenének ellenőrök, akik a bélyegző órát, javítják, a bélyegző órát javító TMK-sokat ellenőriznek. Kellene dekorációs részleg ezt készíteni a transzparenseket, előre üdvözöljük, és hát persze ezek készítenék azt a táblát is, hogy kájha nincs. Nem tudom ki az, aki látott már rendőrt úgy dolgozni, hogy GMK-ba volt. Hát én már elképzeltem. Beszaladtunk a csőbe, mi? Összetévesztük az m 7 a dobút szávára. Rohangálunk. Na, akkor tartunk egy kis ellenőrzést. Sárvédőgumi persze nincsen. Aztán majd pofán a mögöttünk jövőző. Ellankodás jelző derékszög? Nincs. Gondoltam. Nem égedjük az egyik lámpa. Ne szóljon közben, én kérdezem. Hogy az egyik reflektorba két ízzó? Egyesült? Na nézzük. Taposson bele egy kicsit a fékbe. Nagyszerű, egyik világít. Melyiket nyomta meg? Na jó, akkor maradjunk az indexnél. Jobb? Jó. Bal? Jó. Csak azt árulj -e, miért működik keresbe. A pontos idő 16 óra. Kedves uram! Köszöntöm Önt a Szabó László szocialista brigád... G.M.K. szakasz a nevében. Ez a találkozás tovább fogja öregbíteni a civilek és a rendőrök között fennálló megbonthatatlan barátságot. Ígérhetem, hogy az ön által már majdnem befizetett bírságot jótékony célra fogjuk felhasználni a nyugdíjas rendőrök menedékházának építésére. Ön túllépte az engedélyezett sebességet, és ezt rögzítette is a gumibotonba szerelt Pajtás fényképezőgén. És ezzel ön, uram, egy szabálysértés tényét volt szíves prezentálni. Uram, engedje meg, hogy felkínáljam segítő kezemet, ha mértóztatna egy csavarhúzót a rendelkezésre bocsájtani, amíg elakad válunk, kérem, álljon ide mögém háromszögben. Úgy? Én pedig gyorsan beállítom a féklámpát, ez az, izzócserélk a reflektorban, így, né? az indexet, ez is kész, fölpattintom a sárvédőgumiát, kész is, úgy, köszönöm. Akkor hát, készen is vagyunk, ennyi volt az egész. Nos, uram, az idő pénz, vagy ahogy azt a német mondja, time is money. hát volt egy félszoró beállítás egy féklámpa szerelés, egy indexállítás, egy sárvédőgumi szerelés, egy záróvonal és egy járdasziget átlépés, és egy sebesség túllépés. Az annyi, mint 8.450 forint. Itt tessék aláírni. Úgy, rendben van, és legyen máskor is szerencsénk. A viszont hátásra. Az idén itthon szilveszterezünk. Eddig még sose sikerült úgy, ahogy akartuk, ezért döntöttünk így. Tavaly például egy étteremben megkérte a feleségem kezét egy zenekar. Majdnem vonó párbaj lett a dologból. Két éve szilveszterkor úgy nézett ki a lakás, mintha akkor adták volna át az építők. Hát ebből elég volt. Itt, itt, itt, itt, itt nem lesz vendégsereg, mi sem megyünk sehova. A nappaliban kellemes meleg, barátságosan durzsol a tévé, a gyerek telitűdőből fújja a papírt tehát hat fújja, kiszedtem belőle a sipot. Csengetnek. Nem vagyunk itt. Még a névtáblát is jó előre bekentem korommal. Csak szól az a csengő, muszáj kinyitni. karjaimba omlik egy alak, és a névtáblára mutatva kérde, itt laknak korom a kukás vagyok, és a markát tartja. 100 forint, kiigazítom. Nak 50 a feletes. Alig csukom be, az ajtót megint sengetnek. Boldog új évet kívánok, nyomul be egy illető. Én lennék a kéményseprő? Az lennél, a jó édes néni kéret, mondom, ha lenne kéményünk. Kinézek az ablakon, éppen akkor áll meg a ház előtt egy taxi. Kinyílik az ajtaja, a szívvelésem is eláll. Csak nem Lajos bácsi, nem csak Lajos bácsi. <gül> Julis néni is, és a három gyerek. Az otthonunk megtelt. Minden helyiségben folyik a tánc, az ital, a ricsaj, az evés. Egyébként az egész lakás egyetlen tartó. A nappaliban émi mozgolódást támad, most csavarják fel a padlószőnyeget. A gyerekek csillag szorodobálnak az erkéről, a lakásba. Balog és a két lánya úgy néznek ki, mint egy laokon csoport, belegabajodtak 10 méter bőrös viszlibe. Csabai Emőke, aki az előszobában útba esik, jövetmenet, arról a hírt, hogy a Richter-skála szerinti ötös erősségű lökéseket észlelt. A konyhában mágyarakás készül a karácsonyfából. Harmadszor mer meg skanderezésben a házmester fia. Még észre nem veszem, hogy hónaig be van gipszelve a karja. Lajos bácsiék a kéményseprő vasgolyójával kugliznak. Sörbe játszanak. Bokáig állnak benne. A kukás éppen most üríti ki az automat a mosógépet. Nem is gondoltam, hogy ilyen sok alkatrész elfér benne. A feleségem vissza akar menni az anyukájához, de az is itt van. Az éjféli lámpoltáskor mindenki összeszedi a maradék erejét, és a zene hangére vigyázba beáll! Ellépek a sorfal előtt, Tudom a kötelességem, boldog új évet kívánok, és a szolgálati pesgős üvegemmel főbb magam. Kálai Gyulának a hazaférs népfront elnökének zárszavát haljuk. halljuk. Kedves ne felejtsék el politikai életünkben a jelzők fontosságát, mert nálunk a nép az front, a békely tanács, a munkás paraszt, az hatalom, és amint ezt a választás is mutatta, ez így van kb. Kapcsoljuk a szakszervezetek kongresszusát Gáspár Sándor, a elnöke beszél Kedves elvtársak Az elmúlt évek összefoglalásaként elmondhatom Hogy az eddigi 14-ről 12-re csökkentettük az üdülési napok számát Ezen az úton nem állhatunk meg távlati terveink sorában megemlíthetem, hogy ha jól dolgozunk, eljön majd az idő, amikor minden dolgozónak főidényben tudjuk biztosítani a három perces nyaralást. A nagyjelentőségű európai kulturális forum Köpecsi Béla művelődési miniszter zárszavával ért véget. Helgyeim és söröim. Madame, monsieur, a plenárus ülésre reggel 8-kor ismertettük a különböző nézeteket, hogy minden akadályt elhárítsunk a záró közlemény megfogalmazása előtt. Ez délután 6 óráig tartott, amikor is megebédeltünk. A küldöttségek este hétkor kezdték összefoglalni álláspontjukat, hogy még hajnali öt előtt megvacsorázhassunk. Most tartunk épp a reggeli előtt, hiszen már délután négy óra van. Tegnapi ülésünket hamarosan bezárjuk a holnap reggeli vacsora előtt. Ezekben a percekben nyílt meg a KISS kongresszusa. A szónok az ifjúság programját ismerteti. Kedves elvtársak! Gazdag változatos lesz a program! Lesz sör, diszkó, lámpa meg csaj. Másnap a szabadidőközpontban lesz sör, diszkó lámpa, megcsaj. Az utca másik oldalán a klubban lesz sör, diszkó lámpa, megcsaj. És az azt kérdezik tőlem, hogy hol lesz a kis, ott, ahol lesz sör, diszkó lámpa, csaj! Nagyon jól érzem magam, megtisztelve érzem magam, csak azért, hogy elgondolkodom, hogy Szóval végül mégiscsak igaza lett annak az elvtársnak, aki néhány hónappal ezelőtt azt mondta nekem egy műsor után, hogy idefigyeljen, hogyha viccelődni van kedve, akkor menjen a kabaréba. Kélek szépen, akkor ez az első eset, hogy végre ott vagy, ahova küldtek. Így is lehet mondani. Ákos, jól hallgatom én ezt a műsort, szóval ez véletlenszerű, hogy ti ott... A... A 166 van mindig olyan kérdésekhez nyúltok, amiből valamilyen balhé lesz? Nem, ezt így nem lehet mondani. Bennünket általában olyan kérdések érdekelnek, amelyek úgy kezdődnek, hogy miért. Miért? Hát, mert abban van a konfliktus. Mondj egy olyat, ami fölcsikázott az elmúlt időszakból. Hát, például az, hogy miért van olyan sok hiba az újonnan átadott lakásokban. Én kb. 20-25 percen keresztül beszélgettem erről a témáról két minisztériumi főosztályvezetővel. 25 perc után még mindig csak sejtéseim vannak. Szóval az a sejtésem, ami úgy van, hogy van egy generál kivitelező. A generál ki van szolgáltatva ugye az alvállalkozóknak. Az alvállalkozók ki vannak szolgáltatva a szállítóknak, a szállítók ki vannak szolgáltatva a gyártónak, a gyártó is ki van szolgáltatva a szervezetlenségnek, a gyártmány az ugye nincs beraktározva, mert nincsen raktár, ott tárolják az udvaron a dolgokat, és hát ugye az udvar meg a Józsi bácsi nem söpri, ő a felelős. Mi a jó hír? Ami neked is jó, meg az illetékeseknek is. Kérlek szépen, megváltozott a magyar egészségügyi kormányzat álláspontja akupunktúra ügyben. És pedig, ez egy jó hír. Igen, és ez számomra is jó hír, mert én ezzel nagyon egyetértek. Tökéletesen egyezik az én újságírói hitvallásommal. Az egészségügyi minisztérium is úgy látja, és én is úgy gondolom, hogy apró tűszúrásokkal is lehet gyógyítani. Te arra vagy kíváncsi, hogy végül is eh, miért nem foglalkozunk mi harmónia szituációval. Jól értem? Ezt szeretném, ezt firtatom most már. Kélek szépen, az újságíró iskolán hosszú-hosszú évtizedek óta azt tanítják, hogy az, hogy egy kutya mekarapott egy postást, az nem hír. Hogyha a postás megharapta a kutyát, az hír, az érdekes. Szerintem téged meg fog harapni a postás is, meg a kutya is. Arról van szó, hogy te oda akarsz ültetni valakit, akkor helyjel kínálod. Igen. Pluk, aztán legfélebb üles marad a szék. Melyikünké? A tiéd. Ákos, végezetül ne haragudj hogy értékelem a beszélgetésünket. Te igen behemens kérdező vagy. És tényleg ebben majdnem azt mondanak, hogy a legprofibb. De a válaszadásban azt vettem észre, hogy kicsit, mint hogyha óvatoskodóbb lettél volna. Nem mondom, hogy jól fésült, mert hát esetben megbántalak veled. Minden esetre nem olyan élesen válaszoltam, amit hogy kérdezni szoktál. Mi lehet ennek az oka? Ennek az az oka, hogy, hogy félénkebb vagyok az utóbbi időben, de én ezt megfontoltságnak kereszteltem el. Igen. Ez az egyik. A másik, hogy kérdezni valakit egészen más dolog, és válaszolni valakinek megint más dolog, hogy érzékeltessem a különbséget. Az, hogy egy vadász lelőtt egy medvét, az egészen másként jelenik meg a vadászok lapjában, mint a medvék lapjában. Kiderült hogy azért vannak itt a tanácstól, mert itt a folyosón elkaptak kollégáink bizonyos mondatokat, hogy meghívják innen az embereket a tanácstól, és hátraültetik őket a kakasülőre. Kérem szépen, én szeretem az egyenes beszédet. Örüljenek, hogy van székük. Kérdően szépen évről évre, ami legnagyobb örömünkre visszatér ide a kabaréba, a rádiokabarénak a költője, aki egyébként valóban költő, de természetesen azért nem lesz hűtlen hozzánk soha. Most bakkecskeri ímekkel fogja önöket szórakoztatni, az önök által is rendkívül kedvelt Tímár György. Kedves közönség, amint bizonyára tudják, nagy kedvelője vagyok a kecskerimeknek, vagyis azoknak, amelyekben két betű, vagy akár egész betű csoport fölcserélődik. Mondok mindjárt példát. Odaadnám fele egészségem, csak elvinnék egész feleségem. Most, ha mindenki érti, ugye, mi az a kecskeri? Na de ezúttal szilveszter este lévén nem érem ám be egyszerű kell ne? Kecskerímei ma az átlagosnál egy pici borsosabbak lesznek. Ezért hadd nevezzem őket bakkecskerímeknek. Utóvégre még egy ilyen vénülő kecske is megnyalja olykor a borsot, nem igaz? Aki kérdez, Bőzsöny Ferenc. Hát akkor rajta. Légy szíves, mondd el hogyan maradhat hoppan egy tehén? Istálló a riskám ólja, csak bika nincs kismárolja, mert azt miska miskárolja. Mit mond a szoptatós mama? Pici babám, kellé mell, anyád egyet mellé kell. Milyen szerelmélet képzelhető el egy kolostorban? Álmaiban szegény máter retten, papöleli, s milyen rátermetten. Mit mond a rutinos nőcsábász. Te szeretlek ledérteltek, mikor elém letérdeltek. Milyen manapság egy nagymenő nőorvos? Pénze van a háj alatt, annyi volt a hálajat. Milyen egy női és fújlökőverseny hirdetése? Keblet, mint egy nagyság rendet, három kövér nagysád renget. Mit mond egy régi vágású hölgy? Nálam csak akkor jön a foghatóság, ha összeadott fön a joghatóság. Mit rebeg egy szűzies ifi asszony? Bármit ír a kámasz útra, nem hajlik a száma kútra. Mit mond a nyilvános háztündére? Aztán hétre készen legyünk, ha nem, drágább lészen kegyünk. Milyen a mamlasz udvarló? Minden puszi hőstény nála. Másé lesz a nőstény hála. Hogyan festenéd le az őszi rákóciteret? teret? A sarat a pipikálják, s a pasikat kipipálják. Ha jól tudom, van egy másik őszi emléked is. Késő őszi, sanda reggel, láttam egy nőt randasállal. Ha vőfévolnál mit mondanál a vőlegénynek? Ne pajtás fát kamarában, van még tűz a mátka farában. Mit mond az újdonsült menyecske a nász éjszaka után? Kün már picsmallik, haj anyám, hogy kerül-e nyikhaj alám? Szerinted van értelme pornófilmet nézni? Szerintem nincs. S miért? Nézd. Más dolog a citrompótló, és megint más a pót lócitrom. De vagyok nyugözve, no de visz nélkül neked mindig csak azon jár az eszed, miért? Nem fogod elhinni. Lehet, hogy egyedül állok veled én azt az azt, amin az eszem jár szeretem. Szép dolog az őszinteség, de vajon ezt is ki tudod-e fejezni, kecskerimben? Parancsolj, van neki oly őszinte már, mint amilyen őszenti már. Hallgatók a kabaréturkáló Turkáló műsorában az 1985-ös szilveszteri rádió kabaréból hallottak részleteket. További részletek a Kabaré Turkáló jövő heti műsorában hallhatók. Munkatársak Kajzer Hajnal, Nyilas János és Verse Ciklára. A felvételt Kerekes Endre készítette. Szerkesztette Farkasázi Tivadar és Sinkó Péter.